よだれじゅんだびんじゅなだ。 アブラハ a ン、モアド、ビンジャブラ、アン h マ、ナ a ィレヴィレ、ハメポケア、ハディティ、アブアブラハマン、アメイノモア a ビンジャブラ、a イエゼンゴ、アンブディア、セ a アセマムトミアレイサラトサラム、イタキラ、ハイトマークウンタ、トミアセマ、アリセマ、トミアレイサラトサラム、イタキラ、モグペモ a l a la ハイトマークウンタ、アン y e z i ィ g u u m ラ g o p e m モイエゼンゴ、モグペモイエゼンゴ、ベレザワ u Umgogo pe monyezimu kukiwa pekiyako, yani usiwe unamugogo pe monyezimu gumbelia kadamnasi, unataka na umugogo pe monyezimu gumbelia watuengi na hata wakiwa ukiwa we pekiyako, umugogo pe monyezimu usmaha nataam. Kisha kusema mtume alaihi salatu salam wa atbi isai atalhasana tatamhua, yani tanguliza yema kuwa ovu lileli fanya, wakati unapo fanya ovu kuakutuliza kubatimba ya Hakikisha kwa mba unatubu kwa mwenye zingu alafu nafanya jambo jema. Haraka inavewezikana. Tamuhuha lile jema linafuta lile of. Hili ndivyo nafundisha mtume alaihi salatu sa waku. Kama binadamu anapafanya jambo laki makosa. Hakikisha kwamba unaomba msamaha Wala usilale ukiwa onadhambi lako Kusabu hujui kama utamuka wala ndio kabisa Heo unapofanya ovu Hakikisha kwamba umetubu kwa mwenye ume, zingu Alafu fanya Badala ovu lilo, lilo lilo lifanya Badala kutubia fanya jema Tamhuha lile jema Hufuta lile ovu lilo, lilo lifanya Badala taoba Haka sema imamu naawi Ida faal tasajiatani wakati unapofanya ovu Fastagfirillah Taka mwenye zingu msamaha みんなが言うと言うと言うと言うと言 a と a うと言う a 言 b と言うと a う a 言うと a うと言うと e う a 言うと言う a 言うと言うと言う a 言うと言うと言うと言 e と言うと言うと a うと言うと言う a 言 a と言うと言うと言うと言うと言うと言うと u うと言うと言 a と言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う n 言うと言うと言うと i n と言うと言うと言うと言う i 言うと言う i 言うと言うと k うと言うと言うと言うと言うと言 a と言うと言う Hakikisha kwamba unaamiliana na watu katabi yamzori. Kuna kitu ambacho sisi wa Islamu mwenge hatujaki fahamu hasa waliambia upengi na hawa kusoma、uh, ni kwamba mtu mialehi sallallahu alaihi wasallam wa mesema mambomo mwenge au jambo、um, sababu kubamba utavangi zawa tu pepones kuakiyama ni tabi yamzori. Animtoto nazo kuwa una sali, una funga, una fanya badarozote, lakini tabia zako ni mbaya. Ikawa ibadazile zote hazina msingi waote. Na wala haina mana kwa mba kama hufanyi ibadah, tabia mzuri itakuingiza pepon la. Kufanyi ibadah ndio msingi wa maisha. Kwa hivyo unapofanya、uh, mwabudu mwenyezi mngu, lakini tabia zako uzikawa ni mbaa ni hatari sana. Unatakikana tabia zako ziwe mzuri na uwe kielelezo katika jamii. Na vile vile unatakana uwe ni sababu ya wewe kuigwa pane mahala ambapo wewe upo. アメリサラトサラメセマ a リ a ンナサアメリアナナワトビホルオ a ンハ a ンインコタビアンズウィン。イマムナウィンセマイエルムタンブワエウィンマナダムアナルハルクンアナルホルオクンハサンコタビアンズウィンキャリマジャミアリエンサンリエンサンイエランナスヤニニニニニニノアンバロリ a クサンヤコアフ i ニアワトウ u n ナムコサイディアムトニカティカホル a クンハサン Ni katika tabia mzuri. Kusalimia mtu ni katika tabia mzuri. Kuzungumza ukweli ni katika tabia mzuri. Kwa tabia mzuri ni kila jambu ambalo ni zuri. Ambalo mwanadamu wangina analipenda. Kwa mtumi hakatombia wakali wa kinnasa hishi na watu. Amiliana na watu bihusni lkulukin kwa tabia mzuri. Wa ila kisha hakasema wa ila kafil atha. Na vile vile kutuuthi mtu wangine. Ima kwa maneno au kwa viteno au kwa jambololoti. Hiyo vile vile ni katika tabia mzuri. Na mtume haka tuambia katika hadithi nyingine kumalizia. Haka sema inakum hakika nyingi wa umarangu. Lan tasa uu anasabi amualikum. Hamta watosherezia watu kwa malizenu. Wala hamta waunga watu nyingi kwa mali. Kwa mbaati umpatia mtu dola ngapi, umpatia mtu pesa ngapi. Iwe ni sababu ya wewe kumuunga mtu yule. 私はそれを言うと、私はそれ s 言うと、 Au cheshi na tabia mzuri. Ivinivitu ambavyo vina vina hisabika kuambani miungani, macha tabia mzuri ambazo muslimana taki kana awenazo. Waqala sallallahu alaihi wasallam kishamtume ya kasi ma kumalizia. Khairukum mbarawe nuni umwangu, mantaalama alquranu, mana khairukum mbarawe nui khairukum le as ahasanukum.、Ah, ボラウェノ、ニューランバイタビアザキ、ネムズウォリ。ヤニー、イコニシャコンバ、タビアンズウォリ、ネカティカ、ウィト、モヘムガティカマイシャ、ヤモイスラム、イシャアラウト、ナコメハパエコトルキラミ、ノンバムイエズンゴスパナウォタアラト、ヨリ、トゥイズィコココタナティアナ、カティカ、アキピンディキナチュコディア、ウォソラワ、ウォソラマラ、ウォソラマディ、ウォアラアリ、ウォソラ、ウォサラマラ、ウォラ、ウォラ、ウォラ。 uongofu.com